بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَادَ مُوسَىٰ لِقَوْبِهِ يَا قَوْمِ ذْكُرُوِ دی جائے کہ ده موسىٰ لِهِ الصلاة والسلام ده قوم واقعی ذکر گی مقصود ده ده واقعی نازلتا کہ ذکر قول نبی علیہ السلام ده تسلیو اور قول لی که ستا قوم ستا مخالفت کوي نو د مصالح اسلام و سلام قوم د یو په ډبل او یو د دینه وسو چند سیوا علی مخالفت کوله نو کیږي ام بیا سره د خبره قوم مخالفت کئ نو د نوو اسلام د تسلی لپاره د مصالح اسلام و سلام د قوم واقعه ذکر کئ او بیا تاسو ته معلومه را چته موسی علیہ الصلوۃ والسلام قوم د پیرغونیان او غلامانو اصلا به بشمو د شام, شام نارغلی او د یوسف علیہ السلام واقع کی براشی او بیا د ته کې ډیر نو په مصر کې بیا د پیرون زمانه را له اله تک غلامان شو او بهنه بیا موسی علیہ الصلوۃ والسلام راغی آدم موسی علیہ الصلوۃ والسلام کو برکت دے اللہ تعالی دی پنیں باندې پورے حاصل او د پیروان نه شد شول پیروان شو نو د مصر مالکان پر الله تعالی مصر دی تلوار کو او د غنی خالق اگے بیا مسلہ دا وا چې تاسو ته ما اوه چدی اسلم د شام او شام د دی ملک او پښان کې د دی ډیر خلق او پښان کې دیر انبیاء راغلو او التکی تیرشیو ندی ته الله تعالی حکم د دې خبرې کړه چې تاسو اس کوم خپل ملک ته او اصل ملک ته او شام اغی و اغی ملک ته نو هغه کیو حکم او جبا به را عمله کا کوم نو د هغه سراد جهاد حکم شو چې تاسو دا خپل ملکو واخله نو ګور موسی علیہ السلام تو سلام لاون چې کذیل ترغیب ورک نو ګور سو خبرې ورته ذکر کړی یا رسول السلام و ته ذکرو نعمت الله علی کو مخه ذهنی طور تیار چونګه دا غلام قوم او د دې په طبیعت کې غلامی او د خدمت او ځکه خپل آزادې سوچنو نو الله تر تک معنی کوله پر مصالح اسلام علیکم دا الله نعمتونه اته تر وان دا ولا معنی خلاص پنیل باندې راپوری پورې بسل د مصر مالکانه کله د چسمره نعمتونه دی ایا اتکه ای جانفی کوم انبیاء او بیا یو نعمتवत ذکر کو چې الله تعالی پتا سو کې پیغمبران راوستي د عیسا او د موسی علی السلام بعضی مفسرین نو زر پیغمبران د دې ډول مسکلی کې نو ډېر پیغمبران پکې راغلي نو دام یو حنیمتہ الله روحنی نعمت کو الله پتا سو کې پیغمبران گاوستنی. او بل خبره او وجه عم ملو او تاسو مولوکو غرزای مل کوم یعنی بعد شاهان دا خبره تاسو تمامه د مخکې پاز تهوق هلتهوي ج على پ کوم په تاسو کې د هر سی پیغمبر نه شي ک دالته پیکم تکېوي تاسو کې پیغبرران او د پیغمبر پیشامبر پهقوم کې بازی کسانی او ب اسرائ کې چې راغلی د پغبرران تقریبا تقریبا دیاقوب ل السلام په اولات کې راغلی دغ دو لزامنو او په هغه اکثر راغلي تقریبا تقریبا ټول انبييا په هغه کې نو التوي په تاسو کې پیغمبران او دل تهوي وجعلكم ملوك او تاسو یې بچان نو دان تاسو معلومه چې هر سړی بادشاہي ذکر دی او د الفاظو نو داسې معلومه دي تاسو ټول الله بچان نو د مفسرینو مختلفي وجه لیکلي چون کې بادشاہ یو بهونه نسبټ ټول دګي نسبت اغاتول کوم ته کی گلا کوم غولو کی به یو کسب بادشاہ خپل کوئی د مغولو حکومت ااده کرانګي دیرداشي حکومتونه دي چې اغا کی یو کسب بادشاہو په نسبت د افغانانو حکومت ااده کرانګي د محمود عزنوي د عزنوي حکومت نو دا بچي یو کسب په نسبت ټول ټکی کی چونکه بادشاہ د ټول کوم پرای باندې مقرر کی ده خبره ته اشاره و لا قران پاک چھے گویا که گولے بادشاہ نه کی گنا اب دا قوم پرائے باندیوی چھے قوم مکرر بادشاہ سی پزور دمت پزور باندی نجمی او بازی ہوئی چھے پا بنی خو غلامان خازن دا مانا لکلے وجہ علکم ملوک تا سی دزان مالکان تا مخ کے دزان مالکان منوے دا بنی اسکیبتیان غلامی ومکولا دا غی غلامی ومکولا اس اللہ تلا تا سو مالکان پلے سنا سا ملکیت پل خادمانو خپل بيخ پل پور دار سره شو د خپل شټ مالکان او درې خبره موسی عليه السلام قوم ته داوړه غورا وااتاکم تاسو ته اغه نعمتونه نظر کړو ما لم یؤتی احدن من العالمين چې الله په مخلوقاتو کې تاسو په زمانه کې چټنلی و درې داس تاسو زمانه په وسره زکه وای چې زمونږه باج د امهتونو ته د دینه ډیر نویل نعمتونه نو پاګه زمانہ کې د دین انسو اوجت خلق نو دي باندې الله تعالی ډیر احسانات کړو فزائل ورکړي نو موسی السلام د درې سرور په ځایل و ته ذکر کلو روحاني په ځایل هم ذکر کلو مالي په ځایل هم ورته ذکر کلو به وت ترګي یا قومید خلو ای جما کوم ادخلوا الارض داخل شه د جهاد کولو د پړه الارض المقدسه هغه پاتې پلیشوزم کې تا بیاد آیان چې ہے چه پاک اکلشو از مکا دا کم از مکا چه دیتا دا جہاد خوکم شو ندوی که مختلف اقوال لی خدایات ساتا شام دا طول و خلاسا را شام خو از اغا تقسیم دی شام خو از او تقسیم دی باز مپسرین دینا قدس اخلی باز ایلیا اخلی باز فلسطین پلسطین او دمشق اخلی باز اینا اردن اخلی خدا سنت دل تا د دینه مراد مکه شانه او پشان کې دا ټول کلی د قرجس علاقه شوا او د کرنګ دېسر خوا کې اردن شو لبنان شو د ټوله علاقه د مسکن الانبیا تر شوې په دې کې ویل وی بی نه کان خلق کې شوې او سم چې زمغه کتابونه ګورنه ډیرو نه نوو کتابونه هغه دا شانه لکې لري اوس په دې ظلم شروع ده امریکا په کې جنگي ترکی په شیعان په کې ایران په جنگي ډلې ظلم د سونینان شهیدان کې الله به یې نو دا پاکه سرزمين ده چې په دی دې کې ډېر انبيياء او ډېر نیکان خلک تیر شو د دې ته حکم اوسه چي دې تور داخله شي خو دې سره د الله دا وي چې كتب الله لكم الله داس تاسو ته پرnike له چې تاسو jihad کوي نبی سره دا وعده و چې الله مداستاسو ته پر فتح کوي دا به تاسو اخلي اوہ سلام حسین سلام و تدا خبرم اکڑا چھ گورے والا تر تدو عنا ادبارکم تا سمو وفس کی گئے پشاگان و خبل و باندی او کوافس شوئے نحکم بیان کو فتن کلیو خاسرین تاوانیان مشکل چی تیخت دو کہ نو وال بمکرہ پا جہاد کی او ک جہاد لنز ہے نو الله بم بمزلی لگی او کالتا کی لانے او تیخت مکرہ نو شکست پا فرینو داسی مکہ ہے فتن کلیو خاسرین ورنوه پس پشه تاوانیات بارحال دی ورپسی آیات کی روست واقعی رازی دا منزنی آیات پری دی ورپسی آیات تراشی خال رجلان مخ کے ابل رسطبق اتنی دا شو و تفسیلی واقعی چھ دا دی دول اس قبلی بیر دی دیر سرکش خلق نو دا انتظام دا پرموسیٰ علیہ السلام دا حلیو قبلینا دیکی دوکسا مکر رکڑی دوکسا اندازی اوچھے دا الله په اذوب باندې به خلکو ته ترغیب ورکو دوه کسان دوه لس چې دا الله په اذوب باندې به ترغیب ورکو او دا خلک به مضبوطه و نو موسی علیه دا قوم روان چې کم دا بنی اسرایلی قومو د jihad ترغیب و او تر کدي د jihad ته روان کلو او د دا کمه دانی تیښه وته ویل او نن سبا وته وادي سیناوی په دنیا په نشمانه چې کم دې وادي تی نوم کوس نی دک سینا وادي سینا ته جدي کوره سرل موسی علیه السلام سکسان ولېګل دغه دولس سکسانی ولېګل چې ورشه د کوم تاکونکو بچی دا څنګه کوم دی همدې ته موسی علیه السلام ولې ګره چې دا, دا, دا خبره واپس راشه نو ک ارنګ حالات وینې دی بنی اسرائیل ته بأل نوای موسی علیه السلام ته د دې د اړخ په دا ګرام کوم تیر شوري او مزدلم دی غلامی کړی دا نو دې تیاری کیناو خبر شو نو بیا با دی جیحاد لنزید نو با ارحال دا کسان چه للو او دیال تکیولیدن نیوب بس دا تول رئیسار کلا دول دول اسوال رئیسار کلا دو چا محبی بود لوی خطا و جیحاد برا گلی نو شاوی کتلوی بس بار حال اغیبی دی پریده چه للشی خپل کوم تالوی نو اغیبی با اویری نو دی واپس للو نو دی دو خوال اونوی دل دا قرآن که او الدا غي صفته ذکر کای په آیات کې چې اګه دوه سړي څو الله دوی دوه سړي یو خافون د الله هرین دل موسی عليه السلام چې کوم خبر کړو راز پاش نه یو دا غي صفته الله بیان کړي دی ی خافون یربینا الله نو هغه ډېر می مضبوطو ادفو می عادت نه چې کوم باقي خلک پاتې شون او هغه خلک او امالک او وخت ته اندوستو مضبوطو تدنینا یو کستول ریسر کړو نو دا واخلو الله نه یریدل دا دا الله و چکم د وکسد الله نه یریدل او دغه خبر دا و ان عمل الله علی چاغه دوارو باندي الله تعالی انعام کړه نو اعلی دوارو کسانو ال او نووی مصالح اسلامه مباره خبردار کو او دیله سو کسانو حکومت اوسه به حالات ډیر بد دي دل انت دنو دایې فرجه کلم کی خو دې بو کوم ته به وې بو او خلو تاخل شه علیهم پری بانده الباما دروازی دی کتازو خیال کری د کلی ده پارا پخواب دروازی ویلکا او سمزمنگا پا اسلام اللہ کی جو بڑی دبازو کلو گھٹے گھٹے دروازی دی دکرانگی پخوابم شاہی دروازی دا پلانکے دروازی دا پلانور که یادکرانگی زلجی کم عبادی دی نارید خاریو پر گھٹے گھٹے دروازی د ونید واو کسانو دی قوم تاویچ او دو خلو علی ورتا تاسو همتکه حمله او که پر دروازي باندې او چې تاسو دروازې ته داخل شه نو فئنکم غالبون چوکريدا الله نه رځل د بچنه نه یار نه نو خپل یقین مطابق ويته فئنکم غالبون تاسو مغالبي ها تاسو مغالبي او دې مه وت خبر اداو په چې ګور اعتماد په خپل ځان نه نه پکار بلکې وعل الله توکل وایي تم کو رجيم مضبوطي مون وعلى الله التوكلوا فالله توكلكم ان كنتم مؤمنين كما مسلمانان ندی دوه کسانو ترغیب ورکړو او د مخ آیات تلل شي د ندی کسانو خداد دادوی دوه کسانو خبره او دینورو کسانو دې دی قوم تسوینه هغه آل خبرم الله ذکر کړي قال يا موسی ان فيها قوم من جبارين ټول موسی السلام ته وی چې اسے بارے کو نے طاقتور محکم قوم نے عادی کسان وتے ان لن ندخلها حتا یخرجوا منها او یاد ہے ټول بنی اسرائیل خبر دیو دیسه موسی علیہ السلام ته مونږ ونه دا کیږي حتا یخرجوا منها تر دې چې دی پخپل اوځي نو زمو بلته ابایو وته دبن بزاکل شي ځکه کما کولو د بنی اسرائیل خپل وطن څخه پخپړ باندې پرني موسی علیہ مو دا کیږي پخپل چې بغیر د jihad نه بغیر یو کل هر په خاوند خو دې یریدل غلامی ذهني ټول مرې پر دروټه واړولې سرکشمو نو موسی اسلام دیمه کنه داخلي اواله با داخلي او یخرج من ها جديد نه نعزي فین یخرج من ها ان داخلون او قديد خريين او تل نبيه بوت ټک له اور ثنی آیات قرائش نه ای کمدکه خبر ده یا موسی اننا لن ندخلها ابدا مدم دردور دار علی موسی علیہ السلام دګوره ان یقینا منجا چون لن ندخلها هر گذ اینده کنه داخلی ابدا همیشه همیشه مدم په هچ داخله کی د دې چې سوی را له چې داسې داسې خلک چې دی او بیادا سکے موسیٰ علیہ السلام تے فضحب انت وربنکا پا قاتلہ زا تجنگی گا استاخدار جنگی انہا هونکا عیدون منگ بدل دکیسی منازی منگ نزو جہا دی تو جنگی گا استاخدار جنگی نو دی الفاظ و بارکی چی استاخدار جنگی گی نو بازی وائی دی مجسمو سنچے دے انسان د پارا دا خبری دی نو دکسی دے انسان پشان دا اللہ دا پارا نوز باللہ من ذالک اوبه د وینېدا خبره ده د ټوک او موسی عليه السلام کور یو مسخره او قضیزه ځانګې وي چې تاسو خپل رضا مدد کوي کنه دا موږ خونځو زېوال زاس تاسو خپل ځانګې کې بدی زې کې ناس ان ها هه نا کائن بار دا خطرناک خبره او کفر والا خبره چې تاسو رب استعمال نه شي زاو رب د تاسو نه موسا علیہ السلام ډیر پریشان شو پیغمبر او دې ته معلوم وزه کې دي کسان په مليږي چې الموای نو موسی علیہ السلام دعا وکړه پکا زحو چې یمنو زده ځان مالکې ملک پر روح مالک ارون علیہ السلام نو زحو د دې خبرو مالکې من زذب ਹੋجنګي که مازه معرور بوهجنګي او بقاعده قوم چې دی انکارو انکار وکړو کله په پک ته زمون په مس کې پېسلاوږي د دې دکمه خبره مستحق تینو هغه د دې لپاره کې د هوستا حکم نه مني ا چې مونږ د کمه مستحق یو نه زمونږ لپاره وکړه نو دا دعا موسی عليه السلام وکړه چې فطرغ یا الله تصف سلام کې فمابین زمونږ او مابین دې کوم پاسې کې پاسکان وته ځکه وي چې دې د خدای تعالی حکم هغهونه منو او د دې په ځای د نبی عليه السلام د صحابهو نظر شکل دا ہے بدر موقع او کافراں کمو کافراں سیو او مسلماناں کم او نبی علیہ السلام جی حالات دوقتل نبی علیہ السلام دعا گان کول لگی او اللہ نے دعا گان اوتی او جے نبی علیہ السلام صحابی دے مقداد بن اسود را تو رسول اللہ مون گد موسی علیہ السلام قسم دی مانگا د موسیٰ علیہ السلام ده قوم پشم خبره نکو چی تجنگیگا اوستا رب دی جنگیگی مانگ بتا دخی طرف تم جنگیگو تانا بجی بل طرف تم جنگیگو مانگ بتا ستانا یو طرف بل طرف تجنگیگو ده شانا حفاظت کو تب بلکل بے فکرشن نو ده نبی علیہ السلام صحابان چکل صحابی چکل ده خبره نبی علیہ السلام دے خوشارشو نو د نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه المبارکه د 10 قسمه روایت راغلی چې موږ د السلام د قوم پښان نه کړ بارحال موسی علیه السلام د دعا او قربای په دا نبی قوم باسي او زموږ په مسجد ته صلی ک دیو حکم نه منل نو وصلا فیصله ورته سي آیات کی ذکر دا قال فانها محرمه عليهم 40 سنه الله و داز مکه بدی بني تکوین کو سلوی کاله په دې باندې راز مکمل حرامه د دې شي واستې دا چې څنګه د انسان بدملینو هغه سي خداه سزا ورکړي موسی عليه السلام ته انه هاه ناکعیدل ځکه یې همدلته ناشي نو خره په داس کارو په دکه میدان کې 30 چکم په پدی کې د خره په اندازه کیږي دا سټورونو سکو یې ويشي میل سکو یې چوڑاي 15 میل او لंबी اگر چالیس میلوہ شاہ ستائیس لیکللے چاسورہ لیکلے ارسورہ جو خدا تنگ زیوبار بار بار و فسرین و مختلف اکوالی خدا تنگو دی کسان او چی دیو با مصر ترکتلت سار برمان شو مخام اپوری مزلکو نبیا با پاک پل زیبان او چې مخام برمان شو خماندہ بیوی مزل بیوکو نبیا با پاک پل بد د اگینه وتنی شي تر دې پوری کم دی کې اغا عمر رضي الله خل کول پکې پدغه ځای بلشول ملشل تعاله پانګا کیږه تا نو د دی ته پر و د موسى عليه السلام او د هارون عليه السلام د پر رحمت انبيو خدا پاک پر هغه راست منو سلبا به او قرقنه به او قدید ته کولو میدان کې چې ګر چا په دېوال نو اوروان به مصر ته به کو تر مخه م پوری نه پیږه به سفر راغله نو پدانا مندلا تا کو دیوم وی وی موسی السلام تنا پرمانیځه وا ان ها ہونا تا ایو پکهوره که چی څنګه پرمانیه ولا سزای نپاغه ذکر شر نو حیران او سرګردانه نو موسی السلام تعالی وی پنا تا سن القامل فاسکین ته مخ پکې افسوس مکه او پاقوم فاسق باندې کوم د الله نه پرمانی کې ده الله حکم نه مني ندا با هر حل <سؤال> بیانتی دیده غرر خلق اگر ختم شو او پدا غزای کی وفات شو او موسی علیہ السلام اللہ تعالی دعا کرو او موسی علیہ السلام چو خدای پاکا ما دیزین نیز دیکھو دومر منی دیکھو د دیده یو گزار پا میکدار ما دی عرض مقدست نیز دیکی نو چکل حرون علیہ السلام وفات کی نو اغم موسی علیہ السلام باربوتو علتا کی وفات شو او موسی علیہ السلام اللہ دیده غزینہ آغا پورت او نړیله سلاتو السلام روایت د علي صحابه ته کځل تکي ومن غسلې د يونس سره مېت موسی عليه السلام قبر کوله کو دا څنګه موسی عليه السلام مبارکو هغه بیا بل ځای کې د قبر په اړه علاقه او بیا روښتو روښتو يوشا ابن نون عليه السلام سلوخ طلبات راغې الله اورټو کومقد کتاب د بني اسرائيلو په انبار او دې کې چې کوم ځوانان الکان پاتشي بیا را اغه بیا کې تاله او دا که خار دا شام علاقه د ارد مقدس دا اغه فتح حقلا او اغه د پر الله نور او درول ذکر خلیروز نبی دې پر محترم ارزګ دی یسایانو د يهوديانو لپاره نه بس د جمعې ورځې د انور غروب کېد اغه ټایم کې بس خار پکې کی دوه کې اغه بس دعا وکړه او دا اغه په دعا دو معنی الله تعالی د نور ادرو. او درو ذکر اور بسید خالص پر اتلا ا دا په لاس باندې الله تعالی به خار فتحه کړي نو باندې کې نبی اسلام در سلام ته تسلی ده کدا قوم مشرکان ستانا پر مانی گئی خبره نه منین موسی علیہ السلام قوم دا سدا سکرونه هغه کړی و ان قال موسی لقومه و ان قال فاو كتب موسی علیہ یا قامنے کو مزما القورنہ مت اللہ یا کی نعمت دانا علیکم فتا سبان دی ال جعل فیکم بدی وجن چگر ذولی دی بكم فتا سو کی انبیا پیغمبران وجعلکم او گر ذولی تاس لم یفئ جنی دی ورکړی یحدن اچتا مین العالمین د مخلوقاتو د زمانه استانہ یا قومه کومه زمان او دخول الارض المقدسه التي ودخول داخل شيء الارض المقدسه التي اعظمك تا چا پاک کښې ودا التي اعظمك ذا كتب الله لكم شيء الله کل دستا سر پارا یو معنی الله بدر کئ دا تاسو روانه درو جهاد کړئ ادمه چتا تاسو باندې الله پرس اس کړی دا جهاد در باندې پر زده د عقل كتب الله لكم ان الله يكلم الرسل استعذتارا ولا ترتدوا وتسموا پس کېږي علی ادبارکم پس یعنو قلوب باندي تجننا فتن قلوب ورنا او بغرزه خاسرین تاوانین و پس پس تاوانین قالو دیو ایا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام او یقیناً دیزمکہ کی قوماً جبارینا یو قوم بے جبارینا تاکتورو جنگو و اینا لن ندخلها او یقیناً موحر گز نداخلی کو دپارا دی کتاب حتی یخرجو منها تردیچی دیوزی دیزمکینا فا یخرجو منها کچری و تلدینا فاننا داخلون يكننا بعد داخلي بمنغا چې دي خپل ولول لري د مخرب چې خپل خارې لري خو دا قال رجلنا من الذين يريدون كسنا ودروا سروديون نش یوش او بل قالب ابن يكن يكن دا وکسم اور ستو ډار الله بیا پیغمبران کړی قال رجلان ودقسان من الذين تعتصاننا يخافون جنا لن يريد الانام الله عليهما او ان انكر الله تعالى بهدايت باندي عليهما پر دروازه باندي دروازه هدایت نصیکلو اودو خلو عليهم داخل چه حمله وك عليهم ودي باندي حمله داخل چه الباب دروازه رخار وَدَخَلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ دَخَلچې دوی باندې الباب دروازې تا فإذًا دخلتموه تا هغه وخت چې تاسو داخلچې دروازې تا فا فإنکم غالبون یعکنن تاسو غلبموندونکي اے وار الله او خاص الله او نه په بل چا باندې فتوکلوا اعتماد او پروسو کې انکمتم مؤمنین کې چې ریه تاسو قالوا ذي و يا موسى اي موسى عليه الصلاه والسلام اننا لن ندخلها ابدا يقينا موږ هرګز نه داخلي کوديتا ابدان هميشه هميشه معدم فيها ترسو قوى الجبارين قوم في حادث مكه فذهبت وسرع عنك تو ربك و ربك انها هنا قاعدون عليكن فلن تلتقي قاعدون ناس يو تاس جنگ کوي موږ دي دا عجيب حال دی پیغمبر پرځه په ونه قال او موسی عليه السلام رب رب زمان اني لا املك يكن ان زچي مالك نعمه الا نفسي مجرد زمان فلواخي او ضرور فلچه هارون عليه نو فافروک بیننا و بین القوم الفاسقین فافروک خدایت فرقو که فیسلاو که بیننا پا ما بین و بین القوم الفاسقین و پمیزد قوم فاسق که دیچی دسا مستحقی آغا مامل دیسرو که امون بخدای خوکم بنو مون چی دسا مستحقی آغا سیمون سرو که قال نو فیسلا دا قاله فرمال الله تعالی فانها يقينا لازمك جدا محرمات عليهم دا حرامه شه د توي باندې اور باندې استناتن صلوا قالا يتي هون دي بمن ایرانوي في الارض فزمدك فلاتا سالم قوم الفاسقين فستم حقك افسوس مكوا على القوم الفاسقين فقوم فاسقام یا الله ولی میاخ الله خنینی کوت می دی رحم مساکین یا الله کریم اسلام و سلام صحابه او جنه نبی له اسلام څنګه اتباع وکړه بستانه مخې ورستو ويو او استان ورستو هر طرف ته بستانه جنګي یا الله کریم خپل اسلام و سلام د اتباع توفیق موږ تمره سی کم مجاهیدین دې په کماله کې دې اسلام د دفاع لپاره اسلام د چتوالې د پر نه دا چې بدنامول لپاره چکم د بنامولو لپاره ځنګي یو خړاېتي بنام کې رکیږي ہدایت ونصي کی ہدایت ونصي کی تبعي احل حق مجاهدين کامیاب کې الله راضي شي 15 ځنه نصیم وبرځ الله